І, зоставляючи непризволяще, щоб не була загрошена його висока гідність, майстер був у армійській спідній сорочці, в чорних просторих штанях, вільно заправлених у халяви ялових чобіт, спочивав у чоботях своєрідний чорноземний шик. Гайдамацькі вуса знизу вже бралися сріблом, срібло вилискували й неміцні, ніби витончені з темного. Грушового дерева, голові, надмірно видовжені від багатолітньої тяжкої роботи, руки темно звисали, мало не до колін. І при всій виробленості цих рук, при змореності всього ожилового тіла, при вистражданості суворого обличчя, задобілі шкірі якого, в глибоких зморшках, у тяжкій знемозі відзеркалилася вся наша доля і недоля, всі війни і перевороти, всі окупації – і евакуації, всі насильства, і безчинства, над усім отим жахом нашого чорного життя, несподівано з підселянських острішкуватих брів, дивляться на тебе по дитячому блакитні очі і тихий майже батьківський голос питає, що вам угодно. І Миковича, я став молоти щось про ґрунтознавство, про Докучаєва і Вільямса про принципи і перспективи. Майстер терпляче слухав моє слово зливство, але, мабуть, не впускав ні до лівого, ні до правого вуха жодного мого слова, бо коли я нарешті вмовк, він селянською терплячістю поцікавився. Так ви з якого органа? Палажка вам покаже все, що треба. Все написане про мій передовий метод у центральній пресі скрізь». «Я не кореспондент», – простодушно відповів я по дитячому блакитним очам. «А хто ж ви такий?» – розчаровано спитав майстер. «Студент». Гайдамацькі вуса здивовано підстрибнули довга рука, Клишнясто відгорнула Палажку, яка впродовж наших коротких перемов здійснювала застережливі рейди довкола високоцінного об'єкта. Казенно-суворий голос вмить мить злагіднів, зовсім по-дитячому засвітилися блакитні очі з-під насторожених селянських брів. «Студентів у мене ще не було. А я цих хлопців люблю. Ви як, снідали вже? На пароплаві. Тоді пообідаємо». «Палашко, ти мене чуєш?» І ми стали обідати. А тоді вечеряти, і коли я зривався, щоб спитати про кукурудзу, майстер клав мені на плече темно, як дубовий корінь руку, і тихо промовляв. «Перш ніж говорити про кукурудзу, треба б нам трохи випити. Ми пили трохи, а тоді більше, та й знов трохи. І Марко Стапович хоч як... Застережливо окружляла довкола хранителька його великих тайн, Палажка, поволі без безнадії, селянської відвертості оголював свою душу, сповідався, мов на страшному суді, не викладав переді мною затаюваних люборобськими хитрощами від усіх отих холодних казенних очей. Що, здавалося, їм простежували кожен крок майстра, і мерщі роззвонювали на весь світ про секрети успіхів, про вищі та ще вищі досягнення, про унікальний сплав споконвічного українського працелюбства і найпередовішої мічурінської агробіологічної науки. А насправді? Один написав, інші переписували. Сюди ніхто і не потикався, у них там кукурудза в газетах росте. І назву дали – Партизанка, новий мічурінський сорт. А хто розбере, новий чи старий? Росла тут Мінесота, кінський зуб, ведмежа лапа, білий і жовта. Мішалося, перемішувалося, от і виросло качанячче, як голоблі. Повіз у область на нараду, показав качан, ляпають, радіють, Поощряють, значить, голова наш Хейлик, довоєнний і післявоєнний, каже, берись, Марко Остапович, ти, каже, берись, а ми не мішатимем. Так при Хейлику воно й було. Благодаря. А тепер Хейлик умер, прислали Мокіїнка, і вже коли при ньому щось у мене росте, то не благодаря, а вопреки. Дуже вредний чоловік. «До всіх, сікається, ось ми в тебе твою жабічу балку...»